Objava broj 7603, 20. svibanj, 1960. Boži se blagoslov treba zatražiti. Nemojte podbaciti apelirati za moj blagoslov u svemu što započinjete, jer na taj način vi demonstrirate da ste odabrali mene za svoga vođu, da ne želite napraviti ništa bez mene, da vi tako želite biti u kontaktu sa mnom. I to vam osigurava moj blagoslov i moje vodstvo gdje god išli. I vjerujte kako se ne trebate bojati nikakvi zapreka ako ste najprije apelirali za moj blagoslov, da će vas taj zahtjev doista zaštititi od neuspjeha. Jer čak ono što vi moguće smatrate neuspjehom će onda, u istini, jedino biti od koristi vašoj duši. Vi trebate jedino uvijek misliti o meni, to je sve što očekujem od vas, ali vi me često isključujete iz vaši misli i onda uvijek riskirate da će se moj neprijatelju šuljati i nepovoljno utjecati na vas. Želim vas upozoriti na ovo, inače vi puno više otežavate vaš zemanski put, jer možete imati puno lakši život ako ja jesam i ostanem vaš stalni pratijoc. I opet i iznova morate zatražiti moju asistenciju, jer veza samnom je nužna kako bi bile zaštićeni od mojeg neprijatelja koji vas neće prestati gnjaviti. On ima puno snage tijekom posljednjih dana prije kraja koju jedino vi možete umanjiti, jer vaša volja i misli kada su okrenuti kameni su čvrst štit u borbi protiv njega. To je najbolje oružje koje možete iskoristiti da bi mu se suprotstavili, pošto ćete vi onda mene pozvati k sebi, od koga on bježi i time i vas oslobađa. On uzrokuje puno zbrke čak i među mojim vlastitima, pošto će svakogatko mi pripada staviti pod ekstremno veliki pritisak, tako što će se uguravati među ljude i okretati ih jedne protiv drugih. I onda vi jedino trebate stupiti u kontakt sa mnom i on će vas osloboditi. Jer vi i vaša volja ste odlučujući činbenici s obzirom na to da li će vas on zaposjednuti. To je razlog zašto ga se vi ne trebate plašiti. Budući on potpuno bespomoćan ako je vaša volja aplicirana meni, a vi na taj način sebe predajte meni sa potpunim povjerenjem i apelirate mi za moju zaštitu. Ali on ima veliku moć nad vama ako hodate sami, bez mene i moje posjetljavajućeg vodstva. Onda on može biti učinkovit u njegovom području, a on to čini u doista sotonskom stilu. To je zašto vam nastavljam govoriti. Ne započenjete ništa bez da ste najprije apelirali za moj blagoslov. I na taj način mi dokazali vašu odlučnost da budete povezani sa mnom. I doista ćete završiti vaš svakodnevni rad sa blagoslovom. On će biti uspješan. Tijekom cijelog dana ćete biti spokojni i iznutra mirni. Vi više nećete biti meta za njega jer ja ću hodati pored vas. I on će od mene pobjeći. On ne može podnijeti blistavo zračenje mojeg svjetla koje vas sada okružuje. Amen.